Жандарм. «Дай Боже, добрий вечір!» «Микола, дай Боже, здоров'я!» «Жандарм, перепрошаю, що в таку пізню пору не прошений до вашої хати набиваюся, але там така страшна буря. Кури вільниця, що не дай господи! Я з дороги збився, думав уже, що або замерзну де в заметі, або вовкам на зуби попадуся!» Анна хреститься «Господи!» Жандарм озирається на неї, витріщує очі, потім перемагає себе. А так, недалеко вже було до того. Там під лісом чути, як вони виють. Кожної хвилини могли бестії зо мною привітатися. Микола. Та роздягніться, пане, сідайте, адже ж тепер під ніч далі не підете. Жандарм. Та куди вже? Ніг своїх не чую, так промерз та змучився. Ой, Господи, тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився. Обтріпується зо снігу і починає роздягатися. Микола придивляється йому ближче. Микола. «А ви відке, пане Шандаре? Жандарм. «Та ходом з міста». Микола. «Ну так, ходом, але родом. Даруйте, але мені здається, що я вас десь колись бачив». Жандарм сміється. «Ну, чи не ще?» «Миколо, старий побратими, хіба ж ти не впізнав мене?» Клепле його по плечі. Микола. «Михайло Гурман». Так се ти, а ми гадали, Анно, ба, а ти хіба не пізнала Михайла? Анна, зовсім забувшися, стоїть кінець столу і, не дивлячись на них, шепче молитву. І остави, і ослаби, і відпусти, господи. Жандарм регочеться. Анно, господине, що се вам на побожність зібралося? Що ж то не привітаєтеся зі старим знайомим? Анна подає йому руку. Як маєте, пане Шандар? Жандарм хвилю пильно глядів на неї потім пустив її руку, зціпив зуби і відвернувся. Говорить далі тільки до Миколи. «Ну, нинішньої ночі не забуду, доки життя мого. Знаєте, як я почув крізь вітер ті вовчі голоси, та й то так недалеко, ну, гадаю собі, вже по мені. І так мені нараз, мов би, хто приском поза плечима посипав. І в тій самій хвилі я побачив збоку світло. Зараз подумав, що то вовк очима блимає, але далі бачу, що стоїть на місці». І вже й нічого більше не думав, не міркував, тільки як не пущуся бігти півперек снігів, через якісь рівчаки, замети та плоти, і Бог його знає, відки в мене стільки сили набралося. Гримнув чоловік з собою з десять разів, а то правда, але Богу дякую, що хоч кості цілі. Микола. Ну що ж, Богу дякувати, але скажи мені, будь ласкав, щося з тобою, звідки ти взявся, адже ж казали, що ти, жандарм регочиця. «Ха-ха-ха! Що я що такого?» – Микола. «Ну та що ти погиб, умер!» Жандарм сміється ще дужче і підходить до нього. Микола чофається. «Ха-ха-ха! Та це й правда, адже ж я не бійщик. Не віриш, Миколо? Я вмерлий, я з гробу приходжу!» Микола переляканий хреститься. «Свят, свят, свят!» Слабо всміхається. «Ну що ти дурниці говориш, Михайле? То не годиться з такими речами жартувати!» Жандарм грізно. Ти думаєш, що я жартую? Ануна, доторкнися до мене. Простягає руку, Микола відскакує. А видиш, та про те дарма. Знаєш, Микола, по що я прийшов? Микола, ти до мене, жандарм, еге, по твою душу, регочеться. «Ха, ха ха. Ото налякав. Ну, не бійся, бідолахо. Твоя душа не така то дуже й цінна річ, що аж мерці з гробу по неї приходили. Не бійся. «Ади, я живий, такий, як ти», – лещо його по плечі. «А відки я тут взявся, це я тобі зараз скажу». «Вернувши з війська, я продав і хату і вступив до жандармів. Ось уже три роки служу. Зразу на границі був, пачкарів ловив, а отає пару неділь тому перенесли мене в сей повід». «Микола, і чи не можна було відразу все сказати? А то на тобі, взявся страшити мене небіщиком». «Ех, Михайле, Михайле, ти, як бачу, все ще такий збиточник, як був колись», – хитає головою. «Ну сідай та от вечеряй разом з нами». Жандарм. є справді розумне слово. Бере за ложку і сідає коло столу. «Ба, а ви чому так пізно вечеряєте? Адже, певне, вже північ буде». Микола. «Адже я в таким самім був, як ти. Тільки недавно з дороги приїхав». Жандарм їдячи. «А з якої дороги?» Микола. «Та з міста». Латри возив на жупу, та й так припізнився, на силу додому допхався, їсть. А ще мені лиха доля казала їхати на купіння. Думав, що ближче буде, півпереклісу, а тим часом там замило так, що я трохи худоби навіки не збавив.